Vi börjar med några strandhugg från Sverige, eller som vårt land snart har känt som. Den demokratiska bananrepubliken Tokistan. Han brukar ofta kallas för Sveriges onödigaste existens. Den glappkäftade mestisen Doggy Doggy Lito som berikas oss med snillrika som såsom torkarina snor, fitja albär var vi bor. Den 33-åriga Dogge har hållits under armarna av media och politiker ända sedan sa den magiska orden krossa rasismen på sin första platta i början av 1990-talet. Sedan dess har det lukrativa uppdragen flugit in i munnen på Dogge som stekta sparvar och han har poserat reklamfilmer för olika företag trots att han enligt egen utsag är kommunist. Nu har dock Moderaterna i Eskilstuna börjat knorra, sedan Eskilstuna kommun beslutade att betala Dogge 24 000 kronor för att hålla ett litet tal om demokrati. Eskilstuna Moderaternas knorrande har gjort Dogge själv lite nervös inför uppträdandet, Eller ska vi säga fakturerandet och försäkrar ivrigt att han och hans hiphop kan göra mycket för demokratin, nämligen 24 000 olika saker. Det De sex unga grabbarna från Gnesta ingrep mot ett svensk hatiskt överfall. Nu attackeras det och utnyttjas det av Länstidningen i Södertälje som vill lansera en politiskt korrekt bild av händelseförloppet. Det vill säga som en incident utan något som helst etniska förtecken- så kunde ägt rum vart som helst och som dessutom äger rum i jämna mellanrum- med svenska pojkar som förövare. Där är ju trots allt främlingarna som är Sveriges framtid, enligt Länstidningen. Alla vet ju att man inte kan göra en omelett utan att knäcka ägg. Och man kan definitivt inte skapa en mångkultur utan att offra- den barbariska ursprungsbefolkningen. Mångfalden är värt varje offer- och precis som vi förutspådde så kommer de unga grabbarna nu att få förnedra sig. Det kommer tvingas ta avstånd från manifestationen från den så kallade rasismen och från alla organiserade insatser mot svenskhatet och det urskiljningslösa svenskfientliga våldet, så säkra. Radio Folkbilderna vill ändå hylla grabbarna för deras insats. Nu är det upp till andra svenska ungdomar, till folkmedvetna nationalister, som kan forma sig till manliga kämpare, som inte kommer böja sig för regimens hotelser eller massmedias skrämselpropaganda och ta vidare genesta slutade. Den 6 december är ett utmärkt tillfälle att börja i salen klockan 16:00. Många av radiofolkbildarens lyssnare vet säkert att tidskriften Expo är en skimstödd propagandamakare som har till enda uppgift att förtala och smutskasta patrioter. Eller det som bara uttrycker den minsta lilla invandringskritik. Expos alster har genom åren präglats av både oseriösa arbetsmetoder och rena osanningar. Expo drar sig inte för att helt enkelt hitta på uppgifter om du tror att det kommer gynna antirasismen. Expo senaste nummer är ett sådant skolboksexempel på svart propaganda mot nationalister. Man tar några enstaka tragiska händelser och spär ut dem med andra händelser som saknar egentlig koppling till den nationella rörelsen. På VIP så har man en fiktiv nazistisk mordorgie. Nej Expo, man kan inte komma efter 23 år och kalla ett mord för ett nazistmord bara för att gärningsmannen en kväll 1985 råkade träffa några personer som kanske eller kanske inte tillhörde den nationella rörelsen. Det hade således gått hela 18 år mellan den så kallade nazistkopplingen och själva mordet. Det måste vara bland det mest uppenbara exemplet på oseriös journalistik som går att hitta. Dagens radiotal, rörelsen som fostrar mördare, berättar om årets massmediala hatkampanj inför Salem-manifestationen- och granskar några av den nationella rörelsens misstag såväl som framsteg genom åren. 62 nazister och MC-kriminella som hotar demokratin. Det nazistiska våldet har ökat. Nazistiskt blodbad. Nazistiskt våld på skolor. Här marscherar nazisterna mot fängelset. Här är nazisterna som begått mord. Rörelsen som fostrar mördare. Ja, så var det dags igen. Regimtrogen media vässar sina tänder och morrar fram de sedvanliga lögnerna och den välbekanta skrämselpropagandan. Den 21 november släppte så de svenskfientliga publikationerna Expo och Expressen- återigen lös hatpropagandan under rubriken Rörelsen som fostrar mördare. För åtta år sedan piskade samma massmedia framgångsrikt upp hatstämningen mot svenska patrioter. Genom samma metodik, samma braskande rubriker- och den utstuderade sadistiska lögnen att en sexårig främlingspojke mördats av en grupp patrioter så lyckades de allt för väl med sitt värv. Den uppiskade hatstämningen, lögnerna om det så kallade nazistiska våldet och till sist politikernas klartecken att vi ska krossa dem. Resulterade i tortyrmordet på blott 17-årige Daniel Wretström i Stockholmsförorten Salem. Och precis som om det inte var nog med att en ung pojke fått halsen avskuren så arbetar media och deras kollaboratörer sedan dess febrilt för att beröva oss minnet av våra döda. Det tål att upprepas. Först så dödar de våra barn. Därefter så försöker de utplåna minnet av att de andats, levt och varit människor av kött och blod med svenska hjärtan som slagit i deras bröst. Det är sannoliken med vämjelse och förakt man tar del av rörelsen som fostrar mördare. Årets hatkampanj inför Salem-manifestationen. Ännu en massmedial avledningsmanöver riktad mot skocken av till synes väldresserade svenskar. Ännu en massmedial kampanj för att piska upp en våldsam hatstämning mot svenska patrioter. Lydiga väldresserade mottagare skrapar givetvis för läget med en tass i marken och en skamset slokande nacke och utbrister, "Ush, vad hemska dessa främlingsfientliga nazister är. Av ren naivitet eller dumhet kanske några svagare invandringskritiker till och med sväljer avledningsmanövern med hull och hår. Och förstärker hatpropagandan genom att återge den, vifta med ett varnande finger i luften och med darrande stämma pipa om farliga militanta nazister och dylikt. Medan avledningsmanövrens upphovsmän ler och skrockar förtjust. På samma sätt förtryckte sovjetregimen de dissidenter som inte var lydiga och väldresserade. Bland andra stämplades den bortgångne Nobelpristagaren Alexander Solzhenitsyn som kriminell och spärrades in i ett gulagläger. Och han var långt ifrån ensam. Långt ifrån. Men han höll ut. Han böjdes inte. Och idag hyllas han som en nationalhjälte. En martyr som stod upp för sanningen trots att det kostade honom oändligt mycket mer än ett fackföreningsmedlemskap, en anställning eller en karriär. I jämförelse med vårt folks framtid te sig sådana uppoffringar lätt som triviala. Sådana här vägskäl där vi ställs inför valet att medvetet eller omedvetet springa regimtrogen medias ärenden eller stå upp och göra motstånd för tankarna till en av de i dubbel bemärkelse största motståndskämparna som jag haft nöjet att stifta bekantskap med, Timmy Grås. Det var inte många år sedan den nationella oppositionen blev svagare och svagare för varje år som passerade. Det var en inre nedgång som pågått sedan slutet av andra världskriget. Demoraliserad och undanträngd så lät oppositionen sig besegras gång på gång. Allt fler nationalister kapitulerade och hängav sig åt betydelselösa intellektuella diskussionsklubbar. Utan nämnvärt motstånd lät de fiender ta initiativet och bestämma när, var och hur det avgörande slagen skulle utspelas. Den egna propagandan anpassades allt mer efter regimens spelregler och blev mer och mer urvattnad. Denna reträtt började brytas först under slutet av 1980-talet när stridslystna men tämligen odisciplinerade ungdomar praktiskt taget slog sig fram på gator och torg och på så sätt tillkämpade sig rätten att överhuvudtaget vara nationalister. Det kanske inte alltid gav ett så städat eller seriöst intryck på gemene man men det avbröt den ständiga reträtt som pågått under decennier. Det väckte hoppet till liv, demoraliseringen släppte och fröet till det framsteg och framryckningar vi har sett sedan dess hade såtts. Hur som helst, Timmy Grås var en av dessa kämpar som växte upp som ung patriot några år efter att vägen börjat röjas upp och som själv sedermera valde att vandra längs samma väg, den nationella kampens väg. När jag först lärde känna Timmy var den nationella oppositionen in i en förändringsfas. Olika grupper splittrades, nya grupper föddes. Evolutionen gick sin gilla gång. Sverigedemokraterna hade just genomlidit ännu en uppmjukningsprocess- och nu var det dags för den nya så kallade exekutiva makten- det vill säga den klick i deras demokratiska styrelse- som för stunden sammanfogat flest tillfällighetspolitiker- att putsa upp fasaden och avvisa alla som kunde uppfattas som nazister. Eller som kanske snarare kunde misstänkas ha något som helst samröre med hemska nazister. Följden av dyliga processer blir det naturligtvis att de kämpar som uppoffrat och byggt upp grupperingen från grunden inte längre känner igen sin skapelse. Feghet och svaghet, babblighet och moralpanik. Timmy hade inget som helst tillövers för organisationer som byggde sin verksamhet på att föra fram sådana ideal. För Timmy var den så kallade nazistiska kampen en passionerad lidelse. Nazismen är som en drog, brukade han skämtsamt säga. Och med brinnande motståndsanda forcerade han hinder efter hinder. När regimen inte beviljade något demonstrationstillstånd eller polisen hade avbokat någon lokal så grymtade han fraktfullt och skrattade rått. Ja som han. Ja, vi får väl se. Timmy var på rätt plats, på utsatt tid liksom många andra patrioter som följde hans exempel och varje arrangemang genomfördes till sist utan några nämnvärda problem. Utan undantag. Skränande horder av maskerade och gatustridsbeväpnade främlingar kunde inte skrämma honom. Han stod fast som en staty av granit, trots att oddsen var tio mot en, likt den ariske jätten Goliat mot en pöbel av Davids tvärrar. Trots att blodet rann ned över hans ansikte från ett skärsår på huvudet, så log och skrattade han. Det kamp sammanfattade han fordigt och nonchalant dramatiska upplevelser som skulle sätta livslånga spår hos Fredrik Reinfeldt och andra ynkryggar till politiker. Det är denna kraft, denna gnista, denna lidelse som regimen känner en befogad rädsla för. Det är denna nationalistiska offervilja och passion som skrämmer regimtrogen massmedia. –så till den grad att den ljuger hänsynslöst för att försöka piska upp en våldsam hatstämning mot oss. År ut och år in. Detta var något Timmy var fullt på det klara med– –och han hyste ett bottenlöst förakt för journalister som i objektivitetens namn arbetade mot den svenska frihetskampen. Och trots att gatukamp och aktivism var det Timmy själv brann mest för– så insåg han nödvändigheten av folkbildning och arbetet för att bygga upp en alternativ infrastruktur och en alternativ media för att kunna bemöta deras propagandalögner. För att dra sitt strå till stacken skrev han mängder av artiklar som spred samma kämparglöd som han själv brann av vidare till tiotusentals läsare. Timmy levde kampen från det att han gick upp på morgonen till dess att han gick och la sig på kvällen eller sent in på natten. Givetvis hade han som alla människor brister och ibland kunde han vara bitter och snarstucken. Men han var inte långsint och när något oförrätt begåtts kunde han alltid lägga det åt sidan efter att den som begått oförrätten ansträngt sig för att göra det rätta. Han var inte heller någon mästare på strategi men insåg ändå att vi är i starkt behov av olika vapenslag som samverkar mot samma mål. Med dessa minnesbilder för ögonen så kommer jag alltid att minnas Timmy Gross som en stor hjälte och förebild för svenska ungdomar och vuxna. Vi behöver både ungdomlig entusiasm såväl som mogen erfarenhet. Den 27 november, på årsdagen av hans frånfälle, tände jag själv och flera andra patrioter ljus till Timmy Grås minne. Fäder, fränder dö, även själv skiljs du hädan, men eftermälet aldrig dör för en var som ett gott har vunnit. Timmy, kamrat, det är en ära att få ha stått vid din sida och utkämpa en liten del av vår gemensamma kamp. Nu är det dags för oss som är kvar i jordelivet att ta vid där du slutade. Och jag vet att din högsta önskan hade varit ett fortsatt starkt deltagande i Salem-manifestationen. Så låt facklorna återigen lysa upp mörkret i Salem. Låt oss tända tusentals ljus vid blomsterhavet in vid livsrunan på platsen där en ung svensk patriot pliktade med sitt liv för drömmen om en ljusare och bättre framtid. Och låt oss lova varandra att vi aldrig ger upp hoppet. Att vi aldrig ger upp visionen om en framtid i nordisk frihet. Och att vi aldrig, aldrig, aldrig vänder Daniel Vretström, Timmy Grås och alla andra svenska martyrer och hjältar ryggen. Vi ses i salen. Om du är rädd för att tala ut emot tyranni så är du redan slav, sa John Bryant. Här följer senaste nytt från frihetskampen. Demokrati. Fri och öppen debatt. Alla ska få vara med och bestämma. Med dessa ledord vallar marxistisk som smygmarxistisk skolpersonal inte ett ont anande elever in i follan. Torsdagen den 6 november avslöjades det ännu en gång hur lite skolans personal tar sin egen ord på allvar. Denna gång på Vallentuna gymnasium vars tur det var att få besök av Salem manifestationens informationskampanj. En vaktmästare som luktade gammal fylla tog helt sonik och öppnade elevernas skåp i jakten efter information som skulle kunna få dessa att börja tänka bortom flockens säkra affär mot Bortom den mångfald av gruppvåldtäkter, raskonflikter och hederslöshet som förfäktas av regimen. Jakten på den förbjudna informationen intensifieras. Så även den växande oppositionens kamp för sanning och rättvisa. Läs mer på internetsidan www.salemfonden.info Jürgen Gansel, en ledare inom NPD i delstaten Saxen, har uttalat en träffsäker analys av det nyligen avgjorda presidentvalet i USA. Afrika erövrar Vita huset, började Gansel och fortsatte. Ett icke-vitt USA är en krigsförklaring mot alla de som tror på att en livskraftig social ordning byggd på gemensamt språk, kultur, historia och arv. Samt att, menade Gansel, Obama segrar resultatet av en allians mellan negrer och judar. Det senaste åsyftade är faktum att flera av Obamas närmsta rådgivare är judar. Däribland den som utpekats som arkitekten bakom Obamas seger, Ram Emanuel. Kansel förutspådde också att den amerikanska drömmen kommer att sluta i en mardröm nu när de rasliga minoriteterna har tagit makten i USA. I en separat händelse har medlemmen i den terroriststämplade gruppen Irgun, Ram Emanuels far, som är bosatt i Israel, redan förklarat sin syn på sin son och Obama i framtiden. Naturligtvis kommer han att påverka presidenten i Israel-positiv riktning. Varför ska han inte göra det? En hönsgård kan vara mycket våldsammare än man tror- och höns är inte alltid trevliga mot varandra. De höns som står längst ner i hierarkin kallas för hackkycklingar- och här i landet utgörs det av några grupper på den yttersta vänsterkanten. Som om problemen för dem inte vore nog- så har nu hackkycklingarna börjat ge sig på varandra. Det handlar om grupperna Revolutionära fronten- och klicken bakom nätsidan Gela- Gela-klicken är känt som mycket politiskt korrekt- medans revolutionära fronten desperat försöker framstå- som mindre fjolliga än övriga vänstern. Med blandat resultat bör dock tilläggas. Efter en konflikt på en gemensam demonstration- har revolutionära fronten nu hotat att ge gela stryk- och lovar dessutom att spotta på dem. Gela svarar att problemet med revolutionära fronten är omfattande- och att det inte är det enda som är för hot. Den hönsgård som är vänstern är för oss nationella ett mysterium- men vi kan bara konstatera att dessa halvfigurer inte skulle kunna stoppa en nationell sammankomst med alla lånade fjädrar i världen. Vi avslutar med ett tänkvärt citat av Dr. William Pierce. Vi förstår naturligtvis att det inte räcker att ha rätt. Allt för ofta under historien har det onda segrat och trampat det rätta under sina fötter. Så som sker även idag. Till slut måste vi inte bara ha rätt, utan vi måste också ha de starkaste härskarorna. Att ha rätt ger oss emellertid en stor fördel i arbetet med att bygga upp våra härskaror. I slutändan kommer dessa härskarors moraliska styrka att vara lika viktig som deras fysiska styrka. Och varje medlems vetskap om att han gör det rätta gör honom redan nu till en starkare medlem. Det ger honom ett övertag över den motståndare som vet att han gör fel, liksom över den motståndare som saknar moralsinne. För att vår moral ska ge oss styrka måste vi emellertid vara medvetna om den. Vi måste förstå att vi har rätt och varför vi har rätt. Vi måste etsa in en känsla för vår saks rättfärdighet i vårt medvetande så att vi aldrig glömmer den. Då kan vi verkligen ha som vårt valspråk, gör rätt och rädds inte